«Марися! Ох, тату-тату, якби ви знали, як мені тяжко слухати ваші речі, наче тронулись, борони Божі! Що мені робить? Щоб не сердить, батька, я тим часом покірствую. А чого наговорю женихові, то нехай тільки слуха. Коли ж і після того не очепиться, то піду вже наочай. Нехай хоч б'ють, хоч ріжуть. Однаково». Входи Омелько. Несе обома руками миску, а в мисці глечик. Вже одягся. Ну, яка в нього червона жилетка, аж очі в себе вбирає. Очиніть мені двері, я то воду розхлюпаю. Марися очиня. Хоч би нас почастували добре на заручинах, Дома не страшно й випить!» Вийшов. «Марися, виходь, виходь скорій. Може, сам отцюраюся, коли почуєш, як я тебе поважаю». Входи на Цієвський, одягнений у сюртук, З куцими полами. Рукава з буфами,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 Здається, лягли важко, і встали тяжко. Націєвський набіг зразу збрила. О, яка ви гострая і строгая! Бере гітару і побренькує. Нам з привички. Інший раз, як вернеться очлемки, так ще тяжче ляжеш. Одначі, діла за нас ніхто не робить. А ви вишиваєте? Ні, я не вмію, так сидю. «Батько, звеліли вас піджидати за п'яльцями, щоб ви подумали, що я баришня?» «А ви хіба не баришня?» «Не знаю, як вам здається. Я проста дівчина, мужичка, нічого не вмію. Я вмію жать в полі, громадить, мазать, корів доїть, свиней годувати. Подивіться, які у мене руки!»